מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, ושבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב? ויאמר אדוני אל משה, הנני מטיר לכם לחם, לחם מן השמים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו,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 ושומעו את תלונותיכם על אדוני, ונחנו מה כי תלינו עלינו. ויאמר משה, בטאת אדוני לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר, לשבוע בשמוע אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם כי על אדוני.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 בין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לכם, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. ויהי בערב, ותע על הסלב, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. ותע על שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס.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 איש לאשר באוהלו דיכחו. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט. וימדו ועומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, ויערום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס. ויהי ביום השלישי, לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני, שבתון שבת קודש לאדוני מחר, את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. וימניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הבאיש, ורמה לא הייתה בו. ויאמר משה, איכלוהו היום, כי שבת ה', היום לדוני, היום לא תמצאוהו בשדה. ששת ימים תלקטוהו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ויאמר ה' אל משה, עד עמה מאמתם לשמור מצוותי ותורותי, ראו